Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www.uvstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah, nashridhu wa nasta'inuhu wa nashtafiru wa nawaitu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati amalina. Man yahdihillahu Allahu, fala mudillala, wa ma yudliil fala hadiila.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 وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَمْرَ لَكُمْ وَيَخْفِي لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْقَى الْحَ Wa syara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian tentang dakwah salafiah bukan murjiah. Ini lanjutan dari kajian i'tiqad a'immat al-hadis yang berkaitan dengan hakikatul iman. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan Membedah ya, Majalah Azakhira Edisi yang ke-21 Ini edisi yang ketiga Dalam muhaddarah kajian kita Ya itu yang sekarang Akan kita bahas tentang Membantah tuduhan Bahwa Asyik Muhammad Nasruddin Al-Albani Murjiah ya. Ini adalah Salah satu bentuk Mengamalkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang mendolimi atau yang didolimi. Kata seorang sahabat. Kalau yang didolimi ditolong itu sudah makruf, maklum. Nah bagaimana menolong orang yang mendolimi. Maka kata Rasul Yaitu dengan menasihatinya dengan meluruskannya dengan e, wa tawassab bil haq sabar adapun yang dizalimi wajib untuk kita apa membela nya apalagi dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan man an irdi akhi an wajihi an narah barang siapa yang membela kehormatan saudaranya maka Allah akan Menjauhkan wajahnya dari api neraka. Inilah konsekuensi kita sebagai seorang muslim, seorang mu'min. Harus ada kepedulian kepada saudara kita. Sesama muslim yang dia dibolimi ataupun dia mendolimi. Tidak ada kata-kata. Itu bukan urusan saya. Tuaik terhadap saudaranya. Na'udhu min dalik. Apalagi kita tahu kebenaran. Al-ulama mengatakan. Al-sakit anil batil atau anil haqqis syaitan akhras orang yang diam dari kebenaran maka dia setan yang yang bisu maka na'udzubillahi min dalik ini sesama muslim harus ada pembelaan terhadap kehormatan mereka apalagi kepada para ulama ahli sunah wal jamaah harus ada apa pembelaan kepada mereka dari tuduhan-tuduhan yang sesat tersebut eh di antaranya di sini Syaikh Al-Albani eh dituduh sebagai Ulama yang mendukung Pemikiran murjiah Atau yang menyebarkan pemikiran Murjiah Sudah kita sampaikan Apa alasan mereka Dua saja alasan mereka Sama kurang lebih dengan Kelompok kewarid pada zaman dahulu Kalau zaman dahulu Sudah kita sampaikan Mereka menuduh Abdullah bin Mubarak sebagai murjiah Dikarenakan tidak mengkafirkan Pelaku dosa besar Demikian pula di sini sekalban rahim Allah dituduh, ya sebagai murji'ah, karena beliau tidak mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wataala. Adapun menjawab syubhat ini sangat mudah sekali. Kalau orang yang tidak mengkafirkan, yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, ya maka mulai Abdul bin Abbas. Ya, para tabi'in, tabiut tabi'in... Syekhul Islam, temi'ya... Inuqayim juga murji'ah. Kenapa? Mereka juga tidak mengkafirkan secara bayi buta... Sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Namun inilah sekali lagi... Salah satu trik kelompok Khawarij... Untuk menjauhkan umat dari... Ahlu sunnah wal jamaah... Dari ulama ahlu sunnah wal jamaah... Karena ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah... Eh, membongkar kedok mereka... Menelanjangi kesesatan mereka... Maka kelompok Khawarij, kelompok teroris... Mereka apa? Eh Tidak punya hujah melawan Para ulama tersebut mereka apa? menggunakan Tipu daya menggunakan Cara-cara kotor Seperti yang dilakukan oleh kaum musyikin jahiliyah Yang tidak bisa membantah hujah Nabi SAW Mereka pun menuduh Rasul Syairun Majnun dan seterusnya Itulah Cara-cara eh, kelompok ahli bid'ah Untuk menuduh Ahli atau para ulama Ahli sunnah wal jamaah kita ingin buktikan inilah hujah mereka bahwasanya menuduh para ulama dengan murji'ah ini adalah eh salah satu alasan mereka eh, ini ini yang di majalah halaman 18 ini saya nukilkan dari sebuah makalah yang ditulis oleh kelompok kowarit kelompok teroris yang mereka mengatakan kenapa mereka yaitu yang dimaksud jawa salafiyah sangat gigih memperjuangkan akidah kekafiran itu hanya karena istihelal menghalalkan semata terlebih dalam kaitannya dengan realita para pemerintah yang mengganti syariat Allah Ta'ala dengan undang-undang positif ini ya hujah mereka kenapa dakwah salafiyah dituduh murjiah karena dakwah salafiyah tidak gegabah ya, untuk mengkafirkan penguasa pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah meskipun kita harus meyakini harus mengikrarkan Hukum Allah wajib diterapkan ya, oleh semua manusia, bukan hanya dalam bidang pemerintahan saja, namun dalam semua bidang kehidupan manusia wajib diter diterapkan hukum Allah سبحانه و تعالى. Wa anehkum baynahum bima anzalallah. Dan berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Wa <terka> malam yahkum bima anzalallahu <diterapkan> alikahumul kafirun. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan Allah maka kafir. Eh, meskipun di sini para ulama memperinci. Tidak semuanya murtad keluar dari al Islam. Di situ ayatnya berbunyi waman lam yahkum man nakira mencakup semua manusia. Bukan hanya pemerintah saja yang wajib berhukum dengan hukum Allah. Semuanya. Waman lam yahkum bima dengan apa? Eh, ma di situ nakira juga. Ini bukan hanya apa dalam bidang pemerintahan saja yang berhukum itu. Eh, semuanya wajib berhukum dengan Allah. Demikian pula hukum yang wajib diterapkan bukan hanya hukum pemerintahan, bukan hanya hukum cambuk, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajang, hukum kisah. Bukan itu saja hukum Allah, namun meliputi segala ya, bidang kehidupan manusia. Meskipun kalau ada yang tidak berhukum dengan Allah, maka alusunah memperinci masalah tersebut. Ya, sekali lagi, ini adalah hujannya alid bida menuduh dakwasalafia sebagai murji'ah karena alusunah ...tidak mengkafirkan penguasa... ...yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan di sini... halaman 19 di majalah itu... ...dikatakan... ...Al-imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam... ...berkata... ...adapun pemutus dan saksi atas semua ini... ...adalah firman Allah tadi... wa ...wamallam yahkum bima' zawafaiqahumul kafirun... ...beliau membawakan riwayat Abdul bin Abbas... ...beliau berkata... ...bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama kufrun la yang qulu anil billah ini abdulin abbas mentafsirkan ayat tersebut yang tidak berhukum dengan hukum allah tidak mengeluarkannya dari agama apakah kemudian abdulin abbas menjadi murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum allah naudzubillah min dzalik syekh albani rahimallahu ketika berpendapat tidak kafir orang yang tidak berhukum dengan hukum allah bukan mengarang sendiri nah beliau apa aya mengikuti jejak para salaf saleh di antaranya Abdullah bin Abbas kalau Syekh Al-Albani dituduh murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan penguasa yang tidak berkomunikasi Allah maka juga kafirkan atau katakan murji'ah Abdullah bin Abbas tersebut naudzubillah min dalil ya. demikian pula Atha bin Abi Rabah suara ulama tabi'in berkata kufrun duna kufrin ayat wa man lam yakum bima anzal fa humul kafirun itu artinya kufrin luna kufrin. Kufur kecil yang tidak meneluarkan Jadi apa? Al-Islam. Apakah atau Ibn Abi Rabba menjadi murjiah karena pendapat seperti ini? Namun inilah sekali lagi akal-akalannya kelompok alil bid'a yang mereka jauh dari ajaran as-salafus-salih. Ibn Qayyim Rahim Allah, berkata, Dalam kitab beliau Majayyus Salikin. Beliau mengatakan yang benar. bahwa berhukum dengan selain hukum Allah, Itu mencakup dua bentuk kekufuran. Kufur kecil dan kufur besar. Sesuai dengan keadaan orang tersebut. Inilah perincian ahlu Sunnah wal jamaah. Tidak semua yang tidak berhukum dengan Allah kafir. Dan tidak semuanya menjadi muslim. Ada yang kafir keluar dari Islam. Ada yang masih muslim namun kurang imannya. Kata beliau. Apabila dia masih meyakini. Wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Eh pada suatu kejadian. Dan dia menyimpang dari hukum Allah dalam keadaan maksiat. Berserta keyakinannya bahwa dia berat mendapatkan sanksi. Maka ini kufur kecil. Seperti pelaku maksiat. Ya, orang yang ber -ber, eh, berbuat maksiat, zina, minum khamar, narkoba atau yang lainnya. Selama dia masih merasa itu dosa, itu maksiat. Maka ini adalah apa? Kufur kecil. Tidak mengeluarkannya jadi apa? Agama Allah. Demikian pelakang ada penguasa. Dia meyakini hukum Islam itu yang terbaik. Hukum Islam wajib diterapkan. Cuma karena hawa nafsunya. Seperti pelaku maksiat. Tahu kebenaran. Cuma karena hawa nafsunya. kalah dengan hawa nafsunya. Maka orang seperti ini tidak dikatakan sebagai. Orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kata Ibn Qayyim. Jika dia meyakini. Tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Dan bahwasannya. Dia diberi pilihan. Atau kebebasan. Sedang dia meyakini itu hukum Allah. Maka ini termasuk kufur besar. Jadi ada perinciannya. Yang tidak meyakini. Eh, tidak ada wajib berhukum dengan hukum Islam. Seperti orang yang tidak sholat. Dia meyakini sholat itu tidak wajib kafir kepada Islam sepakat ulama. Ya. Demikian pula di sini yang tidak meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Islam dia bisa apa? kafir. Ini pun hukum secara umum. Ya. Adapun si fulan, si alan, si B si C dan sebagainya, ya. Di perinci dulu, dinasahi dulu, sampaikan hujah dulu. Bisa jadi dia tidak tahu kalau itu hukum Allah. Ya. tidak. Tahu kalau hukum Allah itu wajib diterapkan. Dinasahi dulu. Ini hukum secara umum. Eh, bahasanya sunnah memperinci. Ada kufur besar, kufur kecil dalam orang yang eh tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu Wataala. Apakah mukayim yang mengatakan seperti ini, dikatakan Muhrjiyah yang tidak mengkafirkan secara mutlak seperti kelompok Khawarij Eh, tentunya apa? Sekali lagi itulah akal akalnya ali bija. Sekali lagi tujuan idea lain kecuali untuk apa menjauhkan umat dari ulama alisunah waljamaah yang mereka membongkar habis habisan. Kesesatan kelompok khawarir, kelompok teroris tersebut. Mereka tidak bisa membalas kecuali dengan apa? Tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Kemudian, kita sampaikan di sini pada halaman 20. Seorang ulama al yang bernama Imam Al-Ajuri Rahimullah berkata. Di antara subhat khawarij, ya, kelompok teroris. Yaitu mereka berpegang dengan Firman Allah Swt ta tadi Surat Al Maidah ayat ayat 44 Wa malam yahcum bima anzalallahu faulaika humul kafirun Mereka membacanya bersama dengan Firman Allah Surat Al An'am yang artinya Namun orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah dengan ayat, sesuatu dari makhluknya kata Imam Alajuri Kalba kawarih apabila melihat seorang hakim seorang penguasa yang tidak berhukum dengan kebenaran Mereka berkata orang ini telah kafir Dan barang siapa yang kafir Maka dia telah mempersekutukan Tuhannya Maka mereka adalah pemimpin-pemimpin yang musyrik Ya, Ini sekali lagi ucapan kelompok kewarid sepanjang zaman Ini adalah syiarnya mereka Makanya mereka membuat bentuk tauhid yang empat Yaitu tauhid hakimiyah yaitu bahwasanya barang siapa tidak berhukum dengan Allah kafir murtad batal la ilaha illallahnya ya. maka itulah salah satu bahaya kelompok yang membagi tauhid menjadi empat rububiyah uluhiyah asma sifat dan tauhid hakimiyah ya. kalau sudah ada tauhid hakimiyah yang tiga ini apa disingkirkan yang paling penting kata mereka yang empat ini ya tauhid hakimiyah maka hati-hati kalau ada kelompok-kelompok dai dai ya, yang menyuruh kepada tauhid hakimiyah kata mereka ini adalah salah satu subahnya kelompok Al-Khawarid. Kita tidak mengingkari sekali lagi. Hukum wajib dengan hukum Allah. Cuma yang tidak berhukum dengan Allah. Tidak langsung bisa apa? Dikafirkan. Eh, cuma kelompok Al-Khawarid. Eh, mereka menyelisihi Al-Sunnah. Menyelisihi As-Salaf. Dan mereka pun apa? Menggelari. Salaf. Al-Sunnah wal-Jamaah. Ulama. Al-Sunnah wal-Jamaah dengan istilah murjiah tanpa dalil yang benar. Kemudian kita pindah kepada alasan yang kedua mengapa mereka menuduh syekh albani sebagai murji'ah tadi sudah kita sampaikan yang pertama karena syekh albani tidak mengkafirkan secara mutlak penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah swt. Yang kedua karena syekh albani tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya ini sudah kita bahas. Ini sebenarnya permasalahan fikih. Yang sudah ada khilaf antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Bahkan Imam Ahmad sendiri punya dua ucapan Riwayat Yang satu mengkafirkan Yang kedua tidak apa? Mengkafirkan Apakah dikatakan Imam Ahmad dalam satu riwayat Dia murjiah Karena tidak mengkafirkan orang yang tidak melakukan sholat Demikian pula Imam Syafi'i Jelas-jelas tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib meskipun dengan syarat tetap orang itu wajib meyakini akan kewajiban sholat tersebut, Imam Syafiq apa dikatakan murjah, karena benar, benar tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dan sekali lagi inilah ayat, kesesatan kelompok teroris dikatakan oleh Sheikh Ali bin Hasan dan juga oleh Sheikh al Ambari bahwasanya dan juga Sheikh Ibrahim ar -Wahili. ada sebuah buku yang sangat bagus juga Yaitu Tabri'atul Imam al min Minqalil Murji'ah al -muhdaz. Ya, Jauhnya Al-Sheikh Al-Albani dari ucapan Murji'ah yang ya, Sesat atau yang bid'ah Yang ditulis oleh Sheikh Ibrahim Bin Amir Ar-Ruhaili ya, Dosen di Universitas Islam Madinah yang pernah datang juga ke Indonesia untuk memberikan Training ataupun daurah Di sini beliau sebetulnya membantah Seorang yang Menuduh Syekh Al-Bani sebagai murjiah Yaitu seorang bernama Abdul Latif Bashmere, ya, dibantah dalam buku ini Kurang lebih Ada dua bantahan beliau Bantahan secara global Bantahan secara terperinci Nanti mungkin akan kita nukil Bantahan yang Secara global Yang kurang lebih sama dengan apa yang kita tulis di majalah ini Pada halaman ke-6 ya, Beliau Syekh Ibrahim Aruhail mengatakan Wa min al ulama al alladzi narahuhu at-takfiriun irja al-imam al-allamah al-muhaddits asy al Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimallahu di antara ulama yang dituduh oleh kelompok takfiriyun. Eh, kelompok teroris kelompok yang suka mengkafirkan perkara itu eh, dengan tuduhan murjia ah, yaitu al-imam al-allamah al-muhaddits asy-syekh al Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimallahu kemarin beliau berkata wa kana min awaili man takalla wa ramahu bil Safar Al Hawali. Eh, di antara orang pertama yang menuduh Syekh Al-Albani sebagai Murji'ah adalah Dr. Safar Al Hawali. Eh, seorang dosen di Ummul Qura, eh, di Saudi Arabia. Ya, sekali lagi di sini kita mengetahui tidak semua dari Ummul Qura itu apa? al Sunnah tidak semua dari umur kurak atau bahkan dari Universitas Madinah. Tidak semuanya alis sunnah. Tidak semuanya salafi. Ayah antum harus apa? Waspada. Harus tahu hakikat seperti ini. Jangan asal apa? Oh dia dari umur kurak. Pasti alis sunnah. Pasti ikut ajaran. Maksudnya salaf. Tidak semuanya. Eh diantaranya di sini. Doktor. Ayah, demikian pula dari sini. Tidak semua dokter apa? Bagus. Akidahnya. Bagus apa? Manhatnya. Ayah, yang penting lihat akidahnya lihat manhajnya, lihat ilmunya. Eh, doktor profesor tidak menjamin akan kesalafiannya. Eh demikian pula yang dari Ummul Qura, dari Universitas Madinah, lihat dulu akidahnya, lihat dulu manhajnya, lihat dulu apa? hal ilmunya. Di sini Doktor Safr al-Hawali dianggap orang pertama kali yang menuduh Syekh Al-Albani sebagai Murji'ah dalam kitabnya Dhahiratul Irja'. Eh di kitabnya yang berjudul Dhahiratul Irja', Fenomena Murji'ah. Yang mana kata Syekh dalam kitab tersebut, itu cuma ada dua secara global isinya. Pujian kepada Said Syed Qutub, ya yang merupakan bapak teroris dunia abad ini. Bagian yang kedua, ejelaan kepada Syekh Al-Bani Rahimahullah. Itu kitabnya, Dr. Safar Al-Hawali yang berjudul dari Dutul Irja. Kata para ulama, isinya cuma dua secara global. ya Pujian kepada Said Qutub aya dan yang kedua celaan kepada Syekh Albani Allah. Di sini jelas bahwasanya tidaklah mereka mencela Syekh Albani kecuali karena Syekh Albani Allah sangat amat gencar untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Bahkan dikatakan sebelum munculnya fenomena bom-bom di diri seperti yang ada sekarang ini, munculnya ISIS, Kaidah sebagainya, Syekh Al-Ban Rahimullah sudah memperingatkan umat akan bahaya kelompok Al-Khawarij. Makanya mereka sangat habad dendam kepada Syekh Al-Ban Rahimullah beserta murid-muridnya. Eh makanya apa? Mereka dituduh dengan tuduhan yang dusta, dianiaya tuduhan, beliau dan murid-murid beliau sebagai Murji'ah padahal beliau sangat jauh dari Murji'ah. Apa buktinya kalau beliau sangat jauh dari Murji'ah? Kalau dalam eh, majalah ini kita menukilkan dua saja alasannya. Kalau di kitab Sheikh Ibrahim Arwah di sini disebutkan enam poin. Meskipun kurang lebih sama. Eh, kita sampaikan dua poin namun dengan perincian. Nah, Sheikh, uh, Sheikh Ibrahim Arwah Eli enam poin itu perincian dari apa yang kita akan sampaikan. Yang pertama bukti bahawa Sheikh Al-Ban rahimahullah jauh dari prinsip murjiah atau akidah murjiah. Yang pertama, lihat alaman 28 majalah Zakira. Bahwasanya akidah beliau dalam masalah iman adalah akidah salaf ashabul hadis, ya. Di sini saya nukilkan ucapan beliau dalam kitab beliau Al Aqidah Tahawiyah syarah wa taklid, ya. Beliau punya syarah atau penjelasan singkat terhadap kitab Al Aqidah Tahawiyah. Yang mana pengarangnya Imam At-Tahawi itu tergelincir dalam masalah iman. Imam Tahawi itu Madhab fikihnya Hanafi, ikut ajan Abu Hanifah bahwasanya iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian Daripada apa? Al-iman. Beliau dan Abu Hanifah tergelincir. Asy-Syaikhul Banir Rahim Allah ketika memberikan futot catatan kaki eh penjelasan singkat terhadap ucapan tersebut, beliau membantah ucapan apa? Imam At-Tahawi. Eh kita lihat ini bukti bahwasanya beliau jauh dari murjiah bahkan beliau membantah kelompok murjiah dan membantah pengarang kitab Al-Aqidah apa At-Tahawi atau meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Jadi ya, di sini pada halaman 62 Imam At-Tahawi berkata, "Wal imanuhu wal iqraru bil lisan wa bil janan." Kata Imam Tahawi, iman itu adalah mengikrarkan dengan lisan dan meyakini membenarkan dengan apa? hati. Ini adalah apa definisi yang salah terhadap iman. Sekarang apakah Syekh Al-Ban Rahim Allah menyetujui atau malah membantah. Kita baca. Kata beliau. Kutu. Hadamadhabul Hanafiya wal Maturidiyah. Ucapan itu adalah ucapannya kelompok ya Hanafiya. Yang bermadhab Hanafi dan akidah Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidiyah. Khilafan Nis Salaf. Ya, itu menyelisihi Ucapan Salafus Saleh. Dari sini kita tahu Beliau bahwa tidak setuju dengan ucapan murjia ah Tersebut yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi Rahimullah ya, Beliau menghormati Imam Tahawi Sebagai Imam Al-Sunnah Cuma namanya kesalahan Wajib untuk apa? Diingkari Siapapun yang salah tersebut Di sini Imam As-Shaykh Al-Ban Rahimullah Mengatakan ucapan tadi itu Menyelisihi As-Salaf Wajamahil Al-A'imah manjadi jumhur Imam-imam um, Ahlussunnah, um, Imam Malik bin syafii wa Ahmad wal Auza'i wa ghairihi. Eh menjadi seulama-ulama tersebut. Fa inna zadu alal ikrar wa tasdiq al-amal bil arkan. Ulama-ulama salaf itu di samping mengatakan iman ucapan dan keyakinan, mereka menambah dengan apa? Amal perbuatan. Wa laysal khilafu al madzhabain ikhtilafan suriyan. Dan perbedaan Antara Imam Abu Hanifah dengan tiga Imam yang lainnya itu bukan perselisian yang, ya sepele. Itu bukan perselisian yang abstrak atau yang tidak ada maknanya. Nah, ini juga abbas sebagai bukti Syekh Al Ban r.a sangat mengingkari ucapan, ya Murji'atari. Bahkan beliau tidak sependapat dengan pensara kitab syara akidah ya, yang mengatakan perselisian antara dua madzhab itu. Perselisihan yang abstrak atau perselisihan yang tidak bisa apa eh, ya dijadikan sebagai bahan untuk apa keras-kerasan atau bisa dikatakan kesalahan yang tidak signifikan, kata sekali ini itu signifikan sekali, sangat berbahaya sekali. Eh kemudian belum membawakan bukti buktinya nya, saya ringkas saja karena waktunya sangat terbatas. Bahwasanya diantara bukti bahwasanya ini perselisihan yang signifikan, bahwasanya kalau mereka ya tidak betul-betul menyelisihi al-sunnah Maka mereka akan mengatakan iman bisa bertambah dan bisa apa berkurang. Sedangkan mereka apa tidak mengatakan seperti itu. Ini bukti bahwasanya perselisian antara alusunnah dengan kelompok mujiza itu perselisian yang hakiki. Kemudian bahkan kata beliau, beliau memiliki cerita juga, beliau pernah menyaksikan ada seorang yang bermataf hanafi, putrinya dilamar oleh syafi'i yang bermataf syafi'i ditolak. Karena apa? Eh imannya beda. ya eh, ini adalah apa? Bentuk ini bukan perselisian yang apa? Bisa disipilihkan ini perselisian yang sangat abad. Berbahaya sekali. Eh, sekali lagi. Ini salah satu bukti. Syekh Al-Bani Rahimallah. Ayat jauh dari ajaran apa? Al-Murji'ah. Yang pertama. Beliau meyakini. Iman adalah ucapan keyakinan dan amal apa? Perbuatan. Dan ini adalah rekomendasi dari Al-Iman Barbahari. Yang mengatakan iman, ucapan, dan perbuatan Bisa bertambah bisa berkurang Maka dia keluar dari murjiah Eh dari awal sampai apa? Akhirnya Eh Syekh al-Bani mendapat pujian dari ulama-ulama Salaf tersebut Ini panjang sebetulnya Ada dua halaman ya. Demikian pula di dalam Perantahannya beliau di sini Beliau mengatakan bahwasanya Boleh orang itu mengatakan Saya mu'min InsyaAllah InsyaAllah ini salah satu ciri bahasanya Syekh Albani rahimahullah bukan termasuk apa Murjia karena kalau Murjia mengharamkan yang eh, mengatakan saya mukmin apa InsyaAllah Allah jelas eh, sekali lagi dari kitab Sarah atau Sarah dan Taillakiah Tawie ini beliau jauh dari ajaran Murjia bahkan beliau membantah kelompok al Murjia beliau demikian pula ya, beliau banyak menerbitkan Kitab-kitab salaf Ini mungkin bisa dikatakan bukti kedua Selain tadi akidah beliau Kemudian yang kedua bukti Seperti yang diucapkan oleh Sheikh Ibrahim Aruhaili Kalau kita baca di sini Ada enam poin bukti beliau jauh dari murjiah Yang pertama Beliau tadi memiliki akidah Dalam masalah iman sesuai dengan Mazhab salaf bahkan beliau Yang bantah kelamak murjiah Yang kedua Ikhrajuhu watahki kuhuliku tubili iman Alati al ala akidah salaf. Beliau banyak menerbitkan. Eh mentahkik. Kitab-kitab salaf tentang masalah iman. Yang itu menunjukkan beliau. Di atas akidah ilam ulama-ulama. Salaf tersebut. Contohnya. Di sini saya bawakan. Kitabul Iman. Ya, karangan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang meninggal pada abad 224 Hijriah. Ini salah satu ulama apa? kitab-kitab eh, iman yang terdahulu eh ya? tidak ada yang lain seperti ini jadi ini termasuk kitab-kitab iman apa yang berjudul al-iman, berkaitan dengan iman sesuai dengan Mazhab salaf dan eh, di sini dikatakan hakkaqa <tapa> wa koddamalahu wa kharaja ahadisahu wa alaqa alaih muhammad nasud alal bani rahimallah dan beliau tidak membantah apa yang ada dalam kitab tersebut beliau menyetujui, membenarkan menguatkan, mendukung apa yang diucapkan oleh Al Imam Abu Ubaid Al Qasim bin Salam tentang masalah apa? Hal iman, ya. Bahkan beliau bahwa mengatakan eh bahwasanya pengarangnya di atas al aqidah as sahiha. Intinya beliau sangat setuju dengan eh kitab yang beliau terbitkan ini. Demikian pula kitab yang kedua sama judulnya Kitabul Iman, karangan Al hafid Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah yang meninggal tahun 235 Hijriah. Ya, abad yang abad ketiga hijriah kata para ulama ini kitab-kitab ya, klasik kitab-kitab salaf yang berkaitan dengan apa? Ahl iman. Dan ini apa? Termasuk jasa Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jazalla khairan al-Islam wal muslimin. Beliau mengeluarkan kitab ini yang sebelumnya apa? masih manuskrip. Ya. Ini ini sekali lagi bagaimana perjuangan Syekh Al-Albani rahimallahu dalam memperjuangkan akidah salaf khususnya dalam bab-bab ahl iman. Adam eh, Ikhan pula beliau dalam ya tadi syarah akidah tahawiyah yang singkat ini beliau sempat mengisyaratkan kalau kita mau pembahasan iman yang sebenarnya lihat kitabul iman karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu yang di situ mendukung madzhab salaf dalam masalah apa al imam dan beliau juga apa? mentakhrij kitab iman karangan Syekh Syekhul Islam Imtemiya rahimallahu ta'ala Beliau mengatakan dalam halaman Ambul tiga kitab ini Waman sya'at tawassu' fi hadil masalah Barang siapa yang berkehendak Untuk memperluas pembahasan ini Fal yarji' ila kitabin syekhul islam Imtemiya rahimallahu al-iman Fa innau khairu ma'ullifa Fi hadil maudhu' Sekali lagi beliau mengatakan Barang siapa yang ingin Memperluas pembahasan ini Silakan merujuk kepada kitabul iman Kalangan Syekhul Islam Taimur Rahim Allah karena beliau ya, beliau katakan lagi Karena kita beriman. Kalangan Syekhul Islam Taimur Rahim Allah termasuk yang terbaik dalam pembahasan masalah apa? Ahl iman. Ya, sekali lagi ini bukti bahawa beliau sangat jauh dari tuduhan kelompok teroris, kelompok khawarij yang mengatakan beliau sebagai murji'ah. Akidah beliau tentang iman sama dengan akidah salafus saleh. Di kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili yang ketiga bukti beliau jauh dari ajaran Murjiah, Radduhu 'alal Murji'ah. Bantahan beliau kepada kelompok Murjiah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi dari syara' akidah tahawiyah. Wa bi khataihim. Dan beliau jelas-jelas menyalahkan kelompok Murjiah yang mengeluarkan amal dari al-iman. Al-wajhur Rabi. Bukti yang keempat Tabri'atul ulama' lil lil'albani minal irja' ya. Bahwasanya para ulama' Mereka semuanya yang ya, hidup di zamannya Syekh al-Bani Mereka semuanya sepakat untuk menyatakan Syekh al-Bani rahimallah Jauh dari akidah murji'ah ya, Kalau kita baca Kalau di majalah itu sudah ada sebetulnya ya. Kalau kita mau buka Halaman 33, ya eh, itu juga ada dan juga dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahayli sini. Eh kita baca terjemahannya biar tidak terlalu lama. asy Al-Alamah Syekh Abdul Aziz bin Baath Allah pernah ditanya, sebagian orang menebarkan subuhat tentang akidah al alama Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani hafizhahullah taala dan mereka menisbatkan beliau kepada sebagian klaim sesat seperti Murji'ah. Apa nasihat Anda kepada mereka? Syekh Abdul Aziz Bin Bah sejaman dengan Syekh Al-Ban rahim Allah. Dan beliau Syekh al itu juga sebagai murji'ah sudah eh, ada eh, waktu beliau masih hidup. Eh, apalagi sekarang ini. Beliau menjawab Syekh Abdul Aziz Bin Bah mengatakan, Syekh Nasruddin Al-Albani termasuk saudara-saudara kita ahli hadis yang terkenal dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kita mohon kepada Allah, semoga dia Allah selalu memberikan kepada kita dan beliau taufik serta pertolongan eh, di atas kebaikan. Kemudian kata beliau, yang wajib bagi setiap muslim adalah selalu bertakwa kepada Allah dan merasa takut kepada Allah jika menuduh para ulama dan janganlah dia berbicara kecuali di atas ahli ilmu. Eh, di sini Syekh Abdul Ibn Bas menolak tuduhan tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh al-Semin rahimahullah pernah hitanya tentang hal ini juga. Beliau berkata, ayah. Eh, Berkata sebagian orang, sesungguhnya Sheikh Al Baani rahimahullah ucapannya dalam masalah iman adalah ucapan murji'ah. Bagaimana menurut pendapat anda? Maka Sheikh Muhammad bin Sa'imin menjawab, aku katakan kepada kalian, sebagaimana yang dikatakan oleh orang terdahulu dalam baik syair... akilu alehim la abali abikum min laumi au sudu al makan ala di Tinggalkan segala celahan terhadap mereka para ulama-ulama tersebut atau berbuatlah kebaikan sebagaimana mereka telah telah berbuat. Bisakah kita berbuat sebagaimana albat rahimallah? Jasa beliau luar biasa. Ya, bahkan Syekh Abdul Muhsin al-Albani mengatakan ada dua ulama, ya, yang manusia sepanjang zaman tidak akan mungkin terlepas dari keduanya dan dari kitab mereka berdua. Yaitu Ibnu Hajar dan al dan Asy-Syaikh al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan ahli bidah, ya, itu banyak mengambil faedah. Terutama dari kitab beliau. silsilah sila hadith dan silsilah hadith ba'ifah. Ya, bahkan kita dengar di sini saja. Ya, toko buku yang menjual. Kitab-kitab syakal bali. Laris manis. Siapa yang membeli? Bukan hanya al-sunnah. Al-bidah juga banyak apa. Ya, membelinya untuk faedah. Namun namanya al-bidah. Seperti orang Yahudi. Ya'rifunahu. Ya'rifunahu. Kamayari Funa Abnaahum. Mereka mengingkari Nabi Muhammad S.A.W. Meskipun mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal apa? Anak-anak mereka. Eh, karena mungkin ujung-ujung apa? UUD. Eh, kalau mereka mendukung Syekh Al-Bani, anak buahnya lari darinya. Maka meskipun mereka tahu Syekh Al-Bani di atas al-hak, mereka tetap apa? Mencaci makinya. Ia eh, UUD lagi. Ya. Kemudian Syekh Al-Bani kata. Al-Sheikh Muhammad bin Himin... ...Syeikh Al-Ban Rahimallah... ...seorang alim hadis dan faqih... Eh, ...meskipun beliau lebih kuat dalam bidang hadisnya daripada fikihnya. Kata beliau... ...saya tidak pernah selamanya mendapatkan beliau memiliki ucapan... ...yang menunjukkan bahawa beliau murjiah. Akan tetapi orang-orang yang ingin mengkafirkan manusia atau kaum muslimin... ...menuduh beliau dan yang semisal dengan beliau... ...dengan tuduhan murjiah. Ini ucapan Sheikh Muhammad bin Himin Rahimallah. Beliau... Ia sangat yakin Syekh Al-Bani jauh dari murjiah Yang menuduh beliau murjiah Tidak lain adalah apa? kelompok teroris Kelompok takfiriyun Ataupun kelompok al-harakiyun Kata beliau Ini semuanya hanyalah pemberian gelar yang buruk Dan saya bersaksi kata Syekh Muhammad Al-Fatihimin Saya bersaksi akan keistikomahan al Syekh Al-Bani rahimallah Serta kebaikan akidah Dan keikhlasan beliau Ini adalah ucapan beliau Kemudian beliau juga berkata Barang siapa yang menuduh Syekh Al-Albani dengan Murji'ah maka dia telah keliru. Mungkin orang itu dia tahu siapa Syekh Al-Albani atau mungkin dia dia tahu apa itu atau siapa Murji'ah. Itu saja. Entah dia jahil siapa Syekh Al-Albani karena enggak pernah baca buku-bukunya, Aspun saja, membiu saja. Ya, seperti dalam kisah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu. Dikisahkan di India sana ada seorang alim yang dia mencacimah ke Syekh al Rahim Allah. Ada muridnya yang sangat cerdas. Eh, kemudian dibawakan sebuah buku yang covernya sudah apa? Dihilangkan. Eh, tidak ada nama pengarangnya. Dikasihkan. Eh, kemudian bapak hari didatangi. Bagaimana menurut Syekh? Eh, biku, ya, buku yang sikit. Aku berikan kepadamu. Beliau mengatakan, wah bukunya luar biasa. Dipuji habis-habisan. Dikatakan itu bukunya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab. Eh, sejak saat itulah. Dia yakin Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di atas al-hak, kemudian dia dari membenci sampai apa memuji. Eh, Karena apa terkadar dia tahu siapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab seperti orang sekarang ini Salafi Wahabi. Coba baca itu bukunya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab. Ya eh, kita usul Salasa kasus Shubuhat kita botaweh. Isinya cuma kalaulah kalau Rasulullah SAW tidak mengarang ajaran baru. Cuma itulah sekali lagi kembali kepada UUD. Ya eh, tokoh-tokoh mereka takut. Ia mereka dilengsarkan oleh pengikutnya. Maka pengikutnya apa? dibodoh-bodohi dengan apa? Ia dituduhkan kepada dakwah salafia dengan salafi wahabi. Padahal sekali lagi. Kalau mereka mau membuka mata hati mereka. Dan mata kepala mereka. Sungguh mereka akan tahu kebenaran dakwah yang hak ini. Sebagaimana di sini? Syekh Al-Bani Rahimallah kata Syekh Huthaymin. Yang menuju Syekh Al-Bani Murji'ah. Cuma ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak tahu Syekh Al-Bani atau dia tidak tahu apa itu apa murjia, apa itu kuih atau makanan dari mana, ya, tidak tahu coba eh, sepakat orang juga itu coba yang menuduh, kalau ada ya wah, salafi itu murjia tanya apa itu murjia ya. semikian pula yang mengatakan ini ajaran salafi wahabi, tanya apa itu wahabi Ya, eh, seperti itu terkadang, kejahilan yang membuat mereka asbun meskipun tidak menafikan, banyak yang tahu, cuma dari UUD Kata Syekh Muhammad bin Saeed bin Al Bani adalah ahli Sunnah rahimahullah pembela Sunnah imam dalam ilmu hadis kita tidak mengetahui seorang pun yang menandingi beliau pada zaman ini. Eh sekali lagi buku-buku sebagai saksi akan keilmuan beliau luar biasa. Sisir adik saya, sisir adik saya. Meskipun kita Ali Sunnah tidak pernah meyakini beliau masum ma dari kesalahan kita bukan syiar rafidah yang meyakini imam-imam mereka sebagai orang yang masum ma atau sebagai sufi wali-wali mereka masum ma dari kesalahan tidak. Kereta Al-Sunnah mengatakan. Ulama manusia biasa bila salah. Cuma jasa mereka. Kebaikan mereka. Itu menutupi semua kejelekan-kejelekan mereka. Ayat bahwasannya. Kejelekan-kejelekan mereka. Tenggelam dalam lautan. samudra kebaikan-kebaikan mereka. Di antara Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Kalau tidak masuk dari kesalahan. Cuma jasa beliau. Eh, kebaikan beliau untuk Islam dan kaum muslimin luar biasa. Jazallahu anil Islam wal muslimin. Wa adekhalallahu fasih jannati. Dengar apa? Ya, eh, kita sambung di sini. Dari ucapan Syekh Ibrahim Aruh Ali. Sudah kita sampaikan empat bukti ya. Syekh Al-Bani jauh dari muciah. Kemudian yang kelima kata beliau. Anil Albani asarahu ulama' kibar. Walam yata'anu fi akhidati bi syekh. Syekh al-Bani rahimahullah Itu hidup sejaman dengan banyak para ulama-ulama kibar Ulama-ulama senior Seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Pengarang kitab tafsir Gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim Beliau juga hidup sejaman dengan As-Syeikh Muhammad Amin As-Sinkiti Pengarang kitab ad Bayan Kitab tafsir Beliau juga sejaman dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh Mufti Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Rahman bin Bas Beliau juga hidup sebaik zaman dengan Syekh bin Basadi dan yang lainnya. Dan tidak ada satu pun dari ulama yang mencaci maki Syekh Al-Bani Rahimallah. Ya. Yang mencaci beliau hanyalah para ngelamak. Ya. Juhala-juhala yang mereka apa? Ya, kurang ajar kepada para ulama al-sunnah wal-jamah. Ya, Contohkan di sini eh, beliau membawakan pujian-pujian para ulama-ulama besar tersebut. Eh ya, Kita nukil sebagiannya. Ini halaman 22 Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh rahimahullah berkata tentang Syekh al bani sunnah, haq, wa huwa sahibu nusatu al-haq wa musadamatun al-batil Syekh al bani adalah eh, pengikut sunnah dan beliau membela kebenaran dan beliau melawan ahli kebatilan Asy-Syaikh Muhammad Alamin Sayyid Asy-Syarqiti ahli tafsir Al-Qur'an beliau mengatakan Innal Al-Allama Ash-Shinkiti yujil Sheikh albani ijlalan ghoriban. Ada seorang bernama Sheikh Abdul Aziz Al-Huda mengatakan Sheikh Muhammad Amin Alamin Ash-Shinkiti pengarang kitab Adrul Bayan, beliau sangat menghormati Sheikh Al-Albani rahimahullah. Sampai kata beliau hatta idarahu maran wa fi darsi fil Al-Madani yaqta darsahu qa'iman wa musalliman 'alai ijlalan Allah. Sheikh Muhammad Amin Ash-Shinkiti kalau melihat Syekh Al-Albani melewati beliau ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya, beliau putus, ya, Taklimnya, muhadharahnya untuk apa? Menyalami Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Ini bagaimana ulama-ulama kibar sangat menghormati Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka memuji Syekh Al-Albani. Makanya yang mencaci maki Syekh Al-Albani hanyalah tadi, ya, orang yang sesat atau juhala atau yang ngelamak tadi. dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini bukti Syekh Al-Albani dari Murji'ah kata Syekh Ibrahim Ar-Rahili yaitu tsana'ul ulama 'ala albani -al -al wa judu fi sunnah. Eh, pujian -pujian ulama terhadap Syekh Al-Albani rahimallahu seperti yang kita sampaikan tadi. Dan juga sampai detik ini ulama-ulama besar eh, seperti Syekh eh, Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr seperti yang kita sampaikan tadi bagaimana Eh, hampir tiap hari, ya, tuan kita ketika bermajlis dengan beliau, salah seorang ahli hadis kota Medina saat ini, beliau hampir eh, pada waktu kita kajian bersama beliau, kitab Sunan Abu Dawud selama lima tahun, itu hampir tiap hari kita mendengar bahasanya, eh, nama Syekh al Albani selalu dijunjung tinggi oleh beliau. Hadis ini ditekankan oleh Sheikh Albani, hadis ini ditekankan oleh Sheikh Albani, selalu ada puji-pujian kepada Sheikh Albani, rahimahullah taala. Ini sekali lagi bukti bahasanya. Al-Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala daripada, daripada tuduhan Murjiah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadzibah. Artinya eh, mereka berkata kecuali dusta. Ini yang mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik untuk kita berpegang teguh dengan manhaj salaf dan aqidah salaf dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di hari kiamat. Dengan para ulama asalaf. As Akul khalidah wa akhul dakwana. Anil hamdulillah Robillahamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dukung UV TV dengan belanja di UV Store. www. dot Terima